ori da eh gatzan dugu ba, e, hasi zela eh Oita bat gerena baita eta urtero urtero nahi izan dugu gai baten inguruan e, olako lana eraman elkargezagutzeko elkarge urertzeko eh desberdintasunak e, ba, irakusteko han hemengoak eta hemenangoak <laughs> pu landu dugu, dugu ba ogoyokta bat ogoyoktasoita bat Ba, dena, eh, prointzia pa, bat, pasatu gintuen. Orduan ezagutu ditugunak urtero urtero urtero, bai Bizkaiaen, bai Gipuzkoan, bai Iruinan bai e, e, e, segitzen dute eta etortzen dire, asteotat naiz eta beste gai bat izan ta urten Katalunia hartu dugu, mm. e, Pilpilian baita gaia ere, Katalunia eta Euskal Herria elkarri begira, holako lema batekin. Hane, jendean hitzek e, segitzen du han pasatzen dena. Eta ari dena, zinta, e, orain badute bide, eta guk Oida. ere berbara ikasten handugu, handik antze pasatu den, zer ziongi joan den, naiz eta e, desberdinak izan. Euntagoi bat, heldu e, dira larumate guerditan, hor e, hongietogia egiten zaiote, aguja eta guzi, uh -huh. eta hor pasatuko ditu ze bez e, seguran, martxuaren amabia eta amairua. E, Dantzariak, e, musikarik, e, eta kastelz famaturi e, egiteko moduan dira. Berbat, eskaldun batzuk ere, sortuko dira, or, laguntzerat. Biziki pozik ira, olako, olako egunta ogoi bat katalan mugitzera segurako batean oso importantea da. Bai, beti bezala, lemesiko iruegunak edo, astelen astertia aztezkena, zazpietan, kulturetxean seguran izaten dire, e, itzaldi elkarrizketak e, independentsia prozesua Katalunian, hori izango da, or, gai horoko eta horreldu dire CDZR, KUPEko alderdietako deskariak e, deputatua direnak edo Barcelonan edo, edo Madrilen, or, itzen dira ere moderatzaile giz eta lagundu gaituztenak Martxelo Tamendi, eta Kristina yeah, yeah. Berazain eta oh, Lako Batzuk. Eh? E, hango mugimendu sozialetakok dezkariak ere izango di, eh? entze Omniom eta Zumate eh, taldetakoak, Baita ere gero aztezkenakin partiduetako jendeak, eh? PNV, Bildu Eskoalegia Bai, Gure Eskuda, Gokor, Deskariak ere izango die. Aztezkenakin bez, Mintzaldi oso interesgarriak izango die eh? Zazpiz, Hortzie eta Behatzean, Segurana. Gero, ja, hortegunetik goiti, ja, festa giroan sartzen da, hasik errigusiaan. Eh, Eskoalegia oso osotik hiru baita jendea. Eta, orduan, e, ostegun nean beti bezala bertso poteo eta faria izaten da, bergon bat jendebil da, oz bai. bat ematen da erri erdianan, amertxe, eta Alaia Martin izango die uh -huh. bertxulariak aurten e, nahiko puntakoak eta ezagunak. Eta, gero, bez, Giro? E, aipatzen dut ere, ezti dendena ez dut aipatuko ez da, en batek Eres. italdi bada, bez, emengo taldeak ere entxeratzen gira, E, hemengo iparaleteko talde musika edo kantari, edo beti izaten die bezok polekeleke, txaranga, kuskustun, nolaz ez, sutik taldea bere disko behia orkestuko du, mm -hmm. eta digibool, eta olako batzuk izango diren hostilalean, eta gero larun batean animatzeko kikibogatxoren taldea beti mm -hmm. izaten dango dantzaldia eta oso harrakastatxua izaten da. Eta gero jastaketak izaten die bai ardoa, bai eta cocina bai sakagordoa eh chegia pintsuetan bueno produktuaken zientzatzen gira ere an ezakutarastea eta jastatzea hori gero gero egun nagusia izaten da bai e, igandia eh ta ematen du autobusa nahi dutengo mm. zientzat, iparaldetik, urgirik, segurara joateko. Importantea da izenak ematea, eh? telefono xaiat deit. Partitzen da oraindik, ez dakigu justu bai hona azpagnetik. du, de mm -hmm. nondik eh, apuntatzen den jende degeiena eta den den, dugu. orduan zero bost, lau zazpi, zazpi bost, zero zazpi, zero bi. Eta orduan egun nagusia bai orduan or, uh, jo eh, Eriko uh, Bizkaitik etortzen dire albokalariak, uh, irunatik mm. dantzariak, uh, mutikolaiak irunatik ere, egi eh, bazkariekin 1500 dende hauten pentsatzen dugu, Kataluniak tengoisetogiz, 500 jende izango dela karpazpianor. dena ongi bukatzeko mutxikekin